Kristianstad, fredag den 17 september 2021. En fastighetsskötare får ett sms tidigt på morgonen om en misstänkt vattenläcka. Väl i lägenhetshuset upptäcker han snabbt lägenheten som vattnet kommer ifrån. Dörren är upplåst. han kliver in och upptäcker en död kvinna i badrummet. Hon är en av 14 kvinnor som dödades av en närstående man förra året. Av någon anledning så började då att, att uh, brukas våld om den här gärningsmannen mot kvinnan. Nu startar rättegången. Peter krim om mordet i Kristianstad och dödligt våld mot närstående. Jag heter Victor Aldén. Och jag heter Eva-Lisa Wallin. Som vi nämnde så börjar ju rättegången om mordet på en kvinna i Kristianstad nästa vecka. Hon blev bara 27 år och var en av de 14 kvinnor som misstänks att dödas av någon de har haft eller har en nära relation med bara under förra året. Aftonbladet har under flera år samlat information om kvinnor som blev mördade och mm. skrev nyligen om de 14 kvinnorna som dödades förra året och även att många av dem hade barn som nu förlorat en mamma. I sin databas har de över 300 kvinnor som har blivit mördade av en närstående sedan 1 januari 200. Vi har tagit upp ämnet mäns våld mot kvinnor i Petrikrim tidigare och vi nämnde ju då att det här är ju tyvärr ett mönster som vi ser som går igen och att vi skulle alla all anledning att ta upp det här igen, den här typen av tragiska fall. Och nyligen kom en rapport från Socialstyrelsen där man kollar närmare på 75 ärenden där vuxna och barn blivit dödade och man har hittat flera brister i samhällets skyddsnät. Även i fallet i Kristianstad som vi ska titta närmare på idag så finns det uppgifter om våld, psykisk ohälsa och missbruk. Men vi börjar den här historien på kvällen den 16 september förra året. På torsdags eftermiddagen den 16 september firar kvinnan en nära anhörigs födelsedag. Familjen är samlad och strax före klockan sju på kvällen tar de bussen hem till lägenheten i ett bostadsområde i Kristianstad. Hon säger också till en anhörig att de ska träffa ex -pojkvännen. De har haft kontakt över telefonen under dagen. Mannen, han är i sin tur hem hos en kompis under den här kvällen. Sen tar han en buss därifrån för att åka hem till kvinnan. Han hoppar av en hållplats tidigare för att handla energidryck. Övervakningsfilm på den här matbutiken visar hur han lämnar den butiken. Ganska prick klockan tio på kvällen. Och några minuter senare då ringer han på hennes porttelefon och blir insläppt. Mm. Det ska visa sig att polisen tar in uppgifter om porttelefonen under utredningen. Och vid 23-tiden då lägger kvinnan upp en bild på Snapchat. Och det här ska bli sista postning. Mm, exakt vad som händer sen. Det är ju såklart svårt att veta. Det vet ju bara kvinnan och mannen i den här lägenheten. Och hon kan ju inte ge sin version. Men klart det är ju att flera grannar hör en del ljud under natten. I polisförhören så beskriver en person det som ett bankande och att det mm. lät som att någon försökte sätta upp en tavla det här är kring midnatt då en annan granne hör ett skrik och ungefär två timmar senare vid halv två, två tiden på natten då beskriver en granne ett ljud som att något kastas mot något mm. och det här ljudet det vara någon sekund sen blir det tyst och en annan granne hör vid samma tid ett dunkande konstigt ljud men det här är ju rätt liksom, kort det är och det är ingen som ringer till polisen då. En kvinna i 30-årsåldern hittades i morse död i en lägenhet i Kristianstad. Eftersom det är oklart hur hon avlidit utreder polisen det som misstänkt mord. En... Åklagare i det här fallet är Johan Eriksson och han tycker sig ha en ganska klar bild av förloppet under kvällen och natten. Och det, det baserar han till stor del på mannens egna berättelser där han bekräftar stora delar av våldet men också med hjälp av teknisk bevisning i form av material från övervakningskameror, tidsmarkörer från det här portsystemet som vi har pratat om men också mastuppkopplingar från deras telefoner. Det är fastlaget att, att de har ganska tät kontakt eh, via telefon på olika sätt både samtal och meddelande under eh, eftermiddagen kvällen den 16 september. Och att de sedan sammanstrålar eh, i hennes lägenhet. Hon är redan på plats hemma och kan komma dit. Och då är klockan vid 22 tiden på kvällen. Det som händer där uppe är att eh, det, det brukas eh, narkotika. Det, det ska man liksom inte tycka under med att det gör det. Och det, det finns ju även analysbesked på det och så vidare. Den missänkte gärningsmannen, han har vid gripandet amfetamin och THC i kroppen och säger själv i förhör att det har brukats amfetamin i lägenheten under den här kvällen och att han själv har tagit andra substanser under dagen. Och vad som sen händer exakt, det är väl lite oklart men det blev någon form av, av diskussion där uppe, någon form av verbalt bråk. Det här bråket ska eskalera och sen befinner sig både den åtalade och offret i badrummet. Av någon anledning så började det då att, att äh, brukas våld från den här hjärnikmannen mot kvinnan. Och det är initialt äh, slag, sparka äh, mot huvud, kropp, Och det är även äh, strypkrepp som tas äh, mot vänner då. Och vi kommer inte gå in allt för mycket i detaljer om vad den unga kvinnan utsätts för den här Kvällen, men det vi ska beskriva och försöka förmedla det är hur det här våldet utvecklades. För det kommer bli viktigt i rättegången när man ska bedöma om gärningsmannen haft uppsåt att döda henne. Den blir mer och mer våldsam. Den misstänkte gärningsmannen avbryter och återkommer till misshandeln flera gånger. Och det är också oklart hur lång tid det tar mellan de här olika momenten. Men jag tror inte det tar, tar särskilt lång tid utan vi pratar om minuter därmedan. Men det som ska bli fastställt som dödsorsak, det är stickskador på kvinnans hals. Rättsläkarna har kunnat säga det med säkerhet att hon går vid liv innan så skadorna uppkom på halsen. Hon avlider ju där till grund av de här skadorna. Och vad som händer sen är att han, han lämnar lägenheten helt enkelt. Tar med sig kniven, tar med sig hennes mobiltelefon på jag också. Och eh, går ut och stänger ytterdörren. Den låses inte. Mannen han tar sig till kompisen. Han har umgått som tidigare under kvällen. Och på morgonen då är han enligt kompisen rätt stressad och intensiv. Mm. Den här kompisen filmar också mannen med mobilen. En film som ska komma att visas i rättssalen nu under kommande rättegången. Och det handlar om att styrka vart mannen har rört sig efter mordet. Dessutom så erkänner mannen också för kompisen då på morgonen att han faktiskt har dödat kvinnan. Tidigt på morgonen får fastighetsskötaren i huset där kvinnan bor i lägenhet ett sms om att det är en vattenläcka huset. Han åker dit och ser att det runnit ut vatten från en lägenhet och när han ringer kvinnan som bor där så får han inget svar trots flera påringningar. Eftersom det fortsätter rinna vatten tänker fastighetssköten att han ska borra upp dörren. Men när han känner på dörrantaget då är det upplåst. Man går in i lägenheten. Och på golvet i badrummet så hittar han kvinnan. Klockan sju på morgonen så rings samtalet två. Åklagare Johan Eriksson igen. När den här målsägaren anträffas så får man ju information ganska så direkt på plats. Från andra att det kan tänkas vara den personen som... Nu är åtalad för det här mordet som kan vara en potentiell, potentiell person av intresse i vårt fall. och Man ringer in honom väldigt snabbt från polisens sida. Den misstänkte mannen, han har ju då samtidigt under morgonen hört av sig till en anhörig säger att han har ont i benet och vill få skjuts från den här kompisen han mm. har tagit sig till. Han ber även den här anhöriga personen att ta med sig nya byxor till honom, de han har på sig är blöta. Och väl hemma hos personen så duschar mannen och sen blir han gripen av polisen. Innan 10 på förmiddagen den 17 så, så är han ju inne på skjutspolisen. Och vilka är de här personerna då som står i centrum i den här berättelsen? Kvinnan och mannen de träffades genom gemensamma vänner hösten 2020. De bodde ihop i kvinnans lägenhet under ungefär ett halvår och beskrivs av omgivningen som väldigt förälskade i början av relationen. Men det var också en del strul och i slutet av våren tog det slut mellan dem och han flyttade ut även om de då fortsatte ha viss kontakt. Kvinnan då, hon läste till undersköterska, skulle vara klar med utbildningen nu i slutet av 2021, början 2022. Hon hade planer på att åka till Sypen och jobba kommande sommar och i förhör beskriver anhöriga henne som en glad person där alltid var liksom full fräs och att hon var som en arbetsmyra. Det framskymtar ju också både från familj och kvinnans vänner att de var skeptiska till relationen med den här mannen. Ja, de beskriver att han var svår att komma nära från familjens håll och att man upplevde att han utnyttjade kvinnan ekonomiskt. Flera nämner också att han vid något tillfälle blivit arg, slagit under ett bord i kvinnans lägenhet och att han har slagit ett hål i en vägg. Mannens försvarsadvokat Jonas Håkansson beskriver däremot sin klient som en lugn person och tillbakadragen. Han... Han beskrivs som väldigt snäll eh, och han själv säger att han har aldrig velat skada någon, aldrig skadat någon. Eh, han framhåller att han tycker mycket om djur och natur. Han eh, beskriver att de har haft en kärleksrelation eh, som avslutades. Men han beskriver henne som en person som han tycker mycket om eh, och han beskriver att de var vänner. Och bilden av den här mannen som lugn, det är ju också en bild som åklagare Johan Eriksson ger. En till synes en vanlig svensk kille i 30-årsåldern, års uppvuxen i, i ett mindre samhälle här. Eh, och, ganska i nära brottsplatsen och, och eh, ja, alldaglig vanlig kille. Eh, gör inget riktigt väsen av sig. Det är väl det för, första intrycket man får från också också. Och sen har det kommit fram uppgifter i under, under utredningarna som visar på att det finns ett, ett missbrut närvarande hos honom och har väl funnits under ganska lång tid och att han lever lite marginaliserat med tanke på på arbete och egen bostad och sånt här. Mannen han verkar under hösten inte ha något jobb och bor hemma hos en anhörig. Det finns uppgifter i polisutredningen om att han har varit våldsam mot kvinnan också. Under hennes sista kväll i livet, då ska kvinnan ha sagt till en anhörig att hon fått blåmärken på arm och lår på grund av att mannen ska ha tagit hårt i henne, som hon säger. Men att det skulle förekommit våld från hans sida före det här misstänkta mordet, det är något som den åtalade mannen förnekar. Nej, det bestrider han bestämt att det vid något tillfälle ska ha gjort. Han bestrider bestämt att han skulle ha varit våldsam mot henne. Och när vi tittar på den misstänkte gärningsmannens historik så har han en dom för ringa narkotikabrott. Det landade i böter men han har ingen historia av våldsbrott. Något som Johan Eriksson då åklagare ofta sett när det gäller grova våldsbrott av män mot närstående kvinnor. Det behöver inte finnas någon historia av våldsamhet. Jag har haft många sådana här ärenden där målsäganden lyckligtvis klarar sig. Men eh, där det ofta har varit eh, rent tur skulle jag säga. Många av de här eh, målen och ärendena där det finns ett, ett, ett övervåld, eh, de kommer oftast från ingenstans. Till synes, det har säkert varit saker som ligger bakom oss. Men en återkommande problematik i liknande fall, det är ju missbruk av droger eller alkohol. Det har i alla fall Johan Eriksson sett när han har jobbat med den här typen av fall. Men just när det pratas om, om våld i nära relationer och mäns våld mot kvinnor så, så finns det är ju en, en påverkan. Så är det ju. Som vi nämnde tidigare i det här fallet så finns det ingen historia av dokumenterade våldsbrott hos den misstänkte gärningsmannen. Men det har under utredningen och genomförhör uppkommit en del andra varningssignaler över att allt kanske inte stod rätt till i relationen mellan mannen och kvinnan. Bland annat då hot på Snapchat till exempel som vänner har vittnat om. Och så de här blåmärkena som hon visar en annan i samma kväll som mordet sker. Vi ska ju också poängtera att vid den här tidpunkten så var de ju inte ett par även om de fortsatt hade kontakt. Men i alla fall det här med varningssignaler när det gäller mäns våld mot kvinnor i nära relation. Vi ska fördjupa oss lite mer i det. För en vecka sedan då kom Socialstyrelsen med en rätt intressant rapport i deras sjätte i ordningen gällande dödligt våld mot barn och dödligt våld mot vuxna där närstående ligger bakom. Socialstyrelsen har ju ett uppdrag att löpande titta på det här och rapportera till regeringen annat år för att identifiera brister i samhället och och till följd av pandemin så blev det den här gången istället fyra år innan den här rapporten kom. Under de här fyra åren så har Socialstyrelsen granskat 75 ärenden där barn eller vuxna avlidit till följd av brott. Händelser som då ska ha skett mellan 2018 och 2021. Och man kommer fram till att det har funnits stora brister i samhällets skyddsnät kopplat till de här fallen. Moa Mannheimer är utredare på Socialstyrelsen. Det vi ser i rapporten är ju att både brottsoffer och gärningspersoner har oftast haft ganska många samhällskontakter med många olika aktörer. Både polisen, hälso- och sjukvården, socialtjänsten, ibland är Arbetsförmedlingen, kriminalvården. Så man har många samhällskontakter, inte sällan kort tid innan mordet sker dessutom. Totalt handlar det om 83 brottsoffer, 57 vuxna och 26 barn och det ska ju sägas att av de vuxna så är det en absolut den absolut majoriteten här, det är kvinnor det handlar om. En stor skillnad mot tidigare rapporter är att man inte bara har tittat på brottsoffren utan även gärningspersonernas kontakter med olika samhällsaktörer före morden sker. Och totalt har Socialstyrelsen identifierat ett 30-tal brister i samhällets insatser. Och som sagt att vi ser också att den, i en majoritet av de här fallen så känner myndigheterna till att det finns ibland rent konkret uppgifter om tidigare våld mot brottsoffret. Men i andra fall att man känner till till exempel allvarlig psykisk ohälsa, att en psykisk ohälsa eskalerat, eller att man har en pågående en pågående vårdnadstvist eller att man har en väldigt liksom, utsatt psykosocial situation på ett eller annat sätt. Så vi ser det i många samhällskontakter och att samhället har mycket kännedom om liksom, behov eller problem hos både brottsoffer och gärningspersoner. Och det här är också något som Aftonbladet har sett i sitt arbete med att kartlägga kvinnor som blivit dödade av en man de har eller har haft en nära relation med. Socialstyrelsens rapport görs ju som sagt löpande annat år vanligtvis men enligt Moa Heimer är lite nedslående att de återigen ser en del brister som man har sett i de tidigare rapporterna redan innan. Och det handlar fortfarande om att vi inte till, samhället inte är tillräckligt hög grad frågar om eller uppmärksammar att de träffar en person som är våldsutsatt eh, när man har kontakt med socialtjänsten eller, so socialtjänsten eller hälso- och sjukvården. Vi ser också att i de fall där man faktiskt har uppmärksammat våldet eller känner till det, att de insatser som ges till exempel till skydd för en våldsutsatt eller för att förhindra att en våldsutövare begår nya brott eller utövar våld igen, att de insatser som ges inte är tillräckliga. Till exempel att man inte gör riskbedömningar, att man inte följer upp insatser och att man inte heller samverkar till exempel mellan socialtjänst och hälso- och sjukvård eller socialtjänst och kriminalvård i tillräckligt hög utsträckning. Och om man tittar lite mer på de här siffrorna i utredningen och fokuserar på vuxna som utsatts för dödligt våld eller försök till dödligt våld av en närstående. Mm. Då handlar det framförallt om våld från en partner eller tidigare partner. 44 av 55 gärningspersoner det är en partner eller tidigare partner och det handlar oftast om män. Sex gärningspersoner har försökt döda eller har mördat då sin förälder och sex personer har försökt döda eller mörda en annan släkting såsom till exempel ett syskon. Mm. Flera av de här arbetslösa eller långtidssjukskrivna kan dessutom ha en osäker bostadssituation och drygt 15% procent av gärningspersonerna har dömts minst en gång tidigare för ett våldsbrott mot det aktuella brottsoffret eller någon annan inom familjekretsen eller närstående. Och de samhällsaktörer som man då pekar på att brottsoffer eller gärningspersoner varit i kontakt med så är det främst hälsa och sjukvård, det är polisen eller socialtjänsten som det gäller. Men sen finns det ju även kontakter med exempelvis arbetsförmedling, vi har förskola, skola, försäkringskassan, kriminalvården eller Migrationsverket. Många av de här bristerna har ju liksom olika anledningar bakom sig och det kan också eftersom det handlar om olika verksamheter så kan det se olika ut. Liksom anledningar. Till exempel det vi kan se när det gäller samverkan mellan kriminalvård och socialtjänst där vi kan se att det skulle behövas fler sekretessbrytande bestämmelser för att kunna samverka med kriminalvården som kanske har gärningspersonen och socialtjänsten som har brottssoffret. Och enligt Moa Mannheim då så finns det ju inom till exempel socialtjänst och vård mycket stöd och styrdokument, lagar och riktlinjer om att faktiskt göra det som behövs. Det här handlar ju både om resurser och att faktiskt liksom sätta rutiner. Och om vi ska lyfta ett område till där mm. socialstyrelsen har identifierat brister så är det även inom polismyndigheten. Vi ska poängtera att det här är fall där det värsta har hänt och behöver inte vara representativa för varje enskilt tillfälle som någon samhällsaktör kommer i kontakt med risksituationer och kanske i det fallet då handlar korrekt. Men när det kommer till polismyndigheten så finns det exempel på där man till exempel inte ens har tagit upp en polisanmälan. Det gäller till exempel om brottsoffret är kraftigt berusat eller uppenbart påverkad av psykisk ohälsa till exempel. Till, och att man inte heller då kanske samlar in stödbevisning eller håller förhör omedelbart. Socialstyrelsen har ju även sett att man inte lyckats motivera eller stötta brottsoffer i att medverka i polisutredningar. Mm. Och det här känner man ju igen även från andra typer av brottmål. Och Moa Mannheimer, hon tror att man behöver lära sig av det arbetet mm. och översätta det till våld i nära relationer. Hur får man brottsoffer att faktiskt våga? Medverkar känna att det är möjligt att ha en tilltro till rättssystemet– –att det faktiskt liksom går att gå vidare med det här. Vi ser också att eh, man inte gör riskbedömningar eh, i tillräckligt hög utsträckning. Och en utredning det vore ju inte en utredning om den endast påtalar brister. För Socialstyrelsen kommer ju också med förslag på fyra fokusområden– –där de ser att samhällets aktörer kan bli bättre– Dels handlar det om att se till att följa riktlinjer och lagar så att man till exempel följer rutiner om att fråga om våldsutsatthet. Ett annat område gäller kunskap och metodutveckling gällande insatser till personer som utövar våld. Där har det skett en lagändring som gör socialtjänstens ansvar större men då måste man ju också veta vilka insatser som ska sättas in. Och där ska man komma ihåg att våldsutövar är inte en typ av person utan det är en ganska heterogen grupp. Där våldet och det dödliga våldet specifikt kan ha liksom ganska många olika utlösande faktorer. Så att här ser vi att det behövs metodutveckling och stöd till verksamheten. Vad är det då vi ska ge för insatser? Och ett tredje område som man ser det är behovet av ökad samverkan mellan olika myndigheter och aktörer. Det gäller absolut i våldsutsatta och brottsoffren men i ännu högre grad tänker jag kring gärningspersonerna. Man behöver samverka där det finns, till exempel där det finns psykisk ohälsa, där det finns missbruk, där kriminalvården eller rättsväsendet är inblandade, så att det blir ett, ett helhetsomhändertagande som verkligen minskar risken för nya våldsbrott. Och utöver det här så ser man också ett behov av att se över möjligheterna till ny lagstiftning. Ett exempel är att kunna bryta sekretessen mellan kriminalvård och socialtjänst så att man kan samarbeta över myndighetsgränserna. Jag tänker att det blir tydligt med våra resultat att behoven är komplexa och att lösningarna också är komplexa. Och därför finns det inte en enkel quick fix tyvärr i detta arbete. Utan att det gäller verkligen att alla verksamheter hela tiden liksom gör sitt yttersta för att för, för liksom förebygga eller förhindra att det här ska hända igen. Som vi berättade tidigare så grips mannen nästan direkt misstänkt för mordet och det ska hållas en hel del förhör med honom, vi ska gå in närmare på dem. Men något som har uträtts det var ifall den misstänkte gärningspersonen kunde dömas till rättspsykiatrisk vård. Åklagade Johan Eriksson igen. Det har gjort som både p 7 och en stor rättspsykiatrisk undersökning. En P7a det är vad man lite slarvigt kallar för den lilla mm. sinnesundersökningen. Då träffar personen en läkare i ungefär en timme och läkaren får också tillgång till handlingar från domstol och kan begära in exempelvis tidigare sjukvårdsjournaler och handlingar från socialtjänst och kriminalvård. Men den stora rättsundersökningen den är ju lite mer rejäl där handlar det om nästan som ett team av personer det är rätt det är psykologer socialutredare omvårdnadspersonal som gör en undersökning som vanligtvis tar 3 till 4 veckor teamet kan ju också begära in handlingar och det genomförs både tester och samtal med den här personen som undersöks. Det jag kan säga om det för det är ju sekretessmaterial som kommer att föras inom stängda dörrar men Själva slutsatsen är ju inte sekretessbelaget. Det, det, det den säger är att han leder en allvarlig psykisk störning i gärningen. Det rör sig om ett tillfälligt tillstånd som kan påverka längden på ett fängelsestraff men inte så pass att han kan dömas till vård. Marianne Kristiansson som är överläkare på Rättsmedicinalverket som har i uppdrag att göra de här undersökningarna mm. hon säger att i princip alla som kommer i kontakt med dem de har någon form av psykisk ohälsa men bara ungefär hälften av dem lider av en allvarlig psykisk störning enligt brottsbalken. I samband med en rättspsykiatrisk undersökning eh, så ställer vi ju också diagnoser men det är av mindre intresse i det här sammanhanget utan vår uppgift är att besvara domstolens frågor utifrån den svenska brottsbalken och det är om personen har en allvarlig psykisk störning det kan ju vara en sjukdom som är konstant men som går att medicinera. Men personer kan även lida av en tillfällig psykisk störning. Till exempel vara i psykostillstånd. Vi ska dock påpeka att vi inte vet hur det är det här fallet med den misstänkte mannen. Och att Kristiansson uttalar sig här generellt om tillfälliga psykiska störningar i, i lagens mening. Så att säga. Det är extremt ovanligt och egentligen spelar det inte så där jättestor roll. För att, finns det inget vårdbehov vid undersökningen- så kan ju domstolen döma till fängelse i alla fall. Och hur bedömer man då att en person har haft en tillfällig allvarlig psykisk störning? Vi, vi bedömer ju då om det, alltså det räcker inte med personens uppgifter utan det ska vara objektiva tecken till att personen har varit psykotisk. Objektiva tecken kan ju vara lite olika saker och Marianne Kristiansson reder ut vad de här tecknen skulle kunna vara just i samband med så här typ av allvarlig brottslighet. Det kan ju såklart skilja sig åt mellan olika typer av brott. Ja, det är att det är ett väldigt svårförståeligt brott. Det finns ingen bra planering. Det är som man säger ologiskt och irrationellt. Det, det är liksom inget vinningsbrott för den här gärningspersonen. Psyko så uppträder liksom psykotiska personer att det är svårförståeligt, ologiskt, irrationellt och så. Det räcker inte att personen vid vår undersökning sitter och säger att man har hört röster och sådär. Utan det här ska, liksom ha, det ska återspegla sig i brottets utförande. Och så. Ofta är det ju droger inblandat också så det kan vara sådana kortvariga drogrelaterade psykoser och sådär och som sedan har försvunnit vid undersökningstillfället och då beskriver vi ju det för domstolen och då råder det verkligen inget fängelseförbud utan då kan man ändå bli den till livsstil för det här mordet då. Sen är det ju den här skillnaden mellan en kortvarig allvarlig psykisk störning där vi pratar om ett kortvarigt psykostillstånd eller ett långvarigt tillstånd till exempel schizofreni där till exempel schizofreni det skulle ju kunna ligga till grund för att dömas till rätt psykiatrisk vård. De som är äkta psykiskt sjuka till exempel har sjukdomen schizofreni det är en psykisk sjukdom som påverkar hjärnan väldigt mycket. De är, ju, de är ju då psykotiska både vid hjärningstillfället och så vid undersökningen. Va? Eh, och det är ju liksom då den situationen som är vanligaste om man nu har en allvarlig psykisk störning. Och då ska man ju dömas till rätt psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Men vi ska återgå till utredningen och vi berättade det hölls ju en hel del förhör med den här mannen och hans historia utvecklades ju en del under tiden man utredde brottet. Det kan man verkligen säga. För de första förhören som sker under september månad, då mm. berättar han rätt mycket om det som har hänt, vidgår omständigheterna. Det ges liksom ett skeende av kvällen där han tar på sig att han har varit våldsam. Sen... I början av oktober, mm. då dyker det upp uppgifter i ett förhör om att det har funnits två andra personer i lägenheten samtidigt. Mm. Som både ska ha varit våldsamma och sagt till honom att vara våldsam. Det här är ju någonting som han senare tar tillbaka. Någon dryg vecka efter det här förhöret i början av oktober, då säger han att Nej, men, det som jag sa i det förhöret, det stämmer faktiskt inte. Det var bara han och kvinnan i lägenheten. Men sen sker också en rekonstruktion då man både liksom spelar in och ställer frågor till honom om det som har skett och gör det på plats i själva lägenheten. Han får helt enkelt visa hur det har gått till själva mm. mordet. Och då kommer han med en uppgift om att han har hört röster. Att röster ska ha sagt till honom saker. Och att rösten ska ha instruerat honom om vad han ska göra. Det kommer sen ytterligare ett förhör i slutet av november då han återigen nämner de här rösterna. Mm. Vi får väl se om han kommer berätta om det i domstolen också när det väl blir förhandling. Ja för förhandlingarna startar på måndag i Kristianstad tingsrätt och inför det då brukar man ju vara ganska förtegen kring vilka bevis man lägger fram och advokat Jonna Håkansson som är mannens försvarare vill inte gå in allt för mycket på vad de kommer säga under förhandlingarna. Jag vill inte föregå vad vi kommer lägga fram vid den kommande huvudförhandlingen mer än att jag kan säga att läkare har bedömt att han vid tiden för gärningen led av en allvarlig psykisk störning. Uh, och hans eget uppfattning är att han har inte varit förankrad i verkligheten helt enkelt. Han har verkligen, menar han, inte haft uppsåt att varken skada eller beröva målsäganden i livet. För åklagare Johan Eriksson så handlar det här om att försöka visa på ett uppsåt mm. för att han ska ro det här åtalet om mord i land. Han kan ju vidgå att skadorna har orsakat hennes död. Men han har inte haft uppsåt att, att döda henne. Och det kan ju kanske tyckas märkligt för någon utomstående som, som hör det. Men det är ju helt enkelt så att man, man för att man ska dömas för brott och, och skuldfrågan ska vara utredd så måste ju dels de objektiva förutsättningarna det vill säga att man har gjort en viss gärning rent objektivt var bevisat. Men det är också så att det ingår ju att man ska ha haft uppsåt till effekten, det vill säga döden i det här fallet. Och där menar han helt enkelt att han inte har haft avsikt att döda henne. Vi har ju redan nämnt delar av den här tekniska bevisningen som ligger i grund för åtalet utöver mannens egna berättelse. Och det var ju som sagt övervakningskamerabilder som placerar honom i en närliggande butik där det misstänkte gärningsmannen köper energidryck. Samma energidryck hittas Sen hemma hos kvinnan. Den här porttelefonen som registrerar besök men också de här telefonuppkopplingarna som placerar mannen och kvinnan tillsammans. Det som normalt sett kanske brukar vara ganska problematiskt i alla brottmål men framförallt kanske i mordrättgångar det är att bevisa skulden, att bevisa ett händelseförlopp. Men i det här fallet så tror jag inte att det kommer att vara några större problem att bevisa vad som har hänt objektivt sett. Det tycker jag att man har väldigt bra, dels är det hans och dels är det den här bevisningen som finns kring det är hans berättelse som jag tycker är väldigt stark. Det andra ber ju att bevisa uppsåtet givetvis. Det, det, det ska jag också bevisa givetvis. Men jag tycker att jag har bra, bra på fötterna när det gäller den biten. Vi har pratat med familjens målsägande, advokat Ingrid Björnvid- som berättat att familjen såklart känner en enorm saknad- efter sin dotter och syster- och det finns såklart en viss oro inför rättegången men att de rustar sig så väl de kan och advokat Ingrid Björnvid hoppas såklart att det blir ett respektfullt avslut. Rättegången är planerad att pågå under två dagar nästa vecka. Mm. Det finns också en reservdag ut så att vi får se var det här kommer att landa i helt enkelt. Du har lyssnat på Peter Krim om mordet i Kristianstad och dödligt våld mot närstående. Reporter idag var Linnea Hjortstam, producent Viktor Papini och ljudtekniker Fredrik Nilsson. Om du har tankar eller synpunkter på programmet eller förslag på ämnen eller fall som vi borde ta upp, hör jättegärna av dig. Vi finns på p och vi finns på telefon 073 461 2915.